A János írása szerint való szent evangélium, 19. fejezet. Akkor azért előfogál Pilátus Jézust és megostoroztatá, és a vitézek több is koronát a fejére tevék, és bíbor köntöst adának rá, és mondának, üdvözlégy zsidók királya, és arcú csapdossák vala őt, majd ismét kiméne Pilátus és mondanékik. ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiméne azért Jézus a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanék, Pilátus. Imhol az ember, mikor azért látják vala őt a papi fejedelmek és a szolgák kiáltozának mondván: Feszítsd meg, feszítsd meg, mondanék, Pilátus. Vigyétek előtt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Felelének néki a zsidók, nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémül vala. És ismét beméne a törvényházba és szól a Jézusnak, honnét való vagy te. De Jézus nem felelt néki. Mondd azért néki Pilátus, nékem szólszé, nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak. Felele Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a tekezetbe adott engem. Ettől fogva igyekszik vala Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltozának mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királyjá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallja vala e beszédet, kihozá Jézust és üle a törvénytevő székbe, azon a helyen, amelyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig gabbatának. Vala pedig a húsvétpéntekje, és egy hat óra, és mondja a zsidóknak, ímhol a ti királyotok, azok pedig kiáltoznak vala. Viddel, viddel, vidd el, feszíts meg őt, Pilátus, a te királyotokat feszítsen meg. Pelelének a papi fejedelmek. Nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért négyik adá hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust és elvivék, És emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet Héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszíték őt, és vele más kettőt. Egy felől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is ír. és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Sokan olvasák azért egy szímet a zsidók közül, mivel hogy közel vala a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítetett vala, és héberül, görögül és latinul vala az írva. Mondának azért Pilátusnak, a zsidók papi fejedelmei, ne írt a zsidók királya, hanem ahogy ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Felele Pilátus, amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, bevék az ő ruháit, és négy részre oszták. Egyrészt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig vala felülről mindvégig szövött. Mondnának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen. Hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket művelék. Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja és az ő anyjának nőtestvére, Mária a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret vala, mondta az ő anyjának, asszony, ímhol a te fiad? Azután mondta a tanítványnak, ímhol a te anyád? És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány. Ezután tudvány Jézus, hogy én már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás monda Szomjúhozom, vala pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsópra tévén azt odavivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátál lelkét, az idók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán nem maradjanak, miután péntek vala, mert annak a szombatnak napja nagy nap vala. Kérjék Pilátust, hogy törjék meg azoknak a lábszárait, és vegyék le őket. Elővének azért a vitézek, és megtörjék az elsőnek lábszárait, és a másikét is, aki ővele együtt feszíttetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének, és látják valahogy ő már halott, nem törjék meg az ő lábszárait hanem egy a vitézek közül dárdával döfél meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonsága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. Ezek után pedig kéré Pilátust, az arimatiai József, aki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedi Pilátus, elméne azért, és levevé a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémusz is, aki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozvá mírhából és alóéból való kenetet, egy száz fontot. Bevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték az lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették vala egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senki sem helyeztetett vala. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel vala, abba helyezteték Jézust.